Allora, sigla abbreviata per recuperare qualche minuto, la parola subito a Paolo. Sì, innanzitutto scusate il ritardo, ma appunto oggi era in programma questa assemblea, riunione verso il 17 maggio, la, la manifestazione nazionale prevista a Roma e quindi niente, si è conclusa. leggermente in ritardo rispetto a quanto programmato e quindi il tempo di arrivare qui in in radio e appunto oggi avremmo avrei voluto parlare magari un po' più approfonditamente ma magari sicuramente la, la radio ne, ne parlerà nei, nei prossimi giorni proprio di di questa manifestazione e poi successivamente un breve collegamento telefonico con Paolo del Casale Paciamamma per parlare invece di questa campagna Eh, deliberiamo Roma su quattro delibere di iniziativa popolare, che eh, provano proprio a costruire un nuovo modello un modello alternativo di, di città. Partiamo dalla manifestazione, appunto sabato 17 maggio ore 14 Piazza della Repubblica e una manifestazione che cade proprio ad una settimana dalle elezioni europee e questo ovviamente non è un caso perché in tutti questi anni abbiamo provato sulla nostra pelle come le politiche europee abbiano Degli effetti nefasti sulla vita di tutte e tutti e che quindi poi le politiche nazionali e di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni ne siano diciamo una conseguenza eh, diretta. Per questo è stato scelto... A partire dal Movimento per l'Acqua che ha fatto questa proposta ma ha tantissime altre realtà di organizzare insieme, muovere insieme questa manifestazione eh, che ha proprio come titolo per i beni comuni contro le privatizzazioni perché è in campo... da ormai da, da alcuni mesi, dall'autunno scorso che si è, ri è riniziato a parlare incessantemente appunto di privatizzazioni, già si sono messe eh, nero su bianco alcune come quelle di poste eh, di Terna del gestore della rete elettrica ma eh, diciamo che il governo con il suo documento di programmazione economica già lo ha scritto che Le, le attuerà e sarà una delle ricette che vuole attuare eh, con la prossima legge, legge di stabilità, quindi in Italia si tornerà a parlare appunto di privatizzazioni e questo è sicuramente un fatto negativo e pericoloso, negativo perché abbiamo sperimentato che cosa vuol dire la gestione di stampo privatistico che punta a massimizzare esclusivamente i profitti rispetto ai servizi pubblici, rispetto al patrimonio e in generale ai beni comuni e dall'altra anche perché su questo tema si erano espressi già le italiane e gli italiani nel... Nel, con il referendum del 2011 che avevano detto appunto che eh, non ne volevano più sapere eh, di, eh, di, di privatizzazioni ma che anzi bisognava invertire la rotta e tornare a partire dall'acqua ad una gestione pubblica e partecipativa dei servizi, servizi pubblici locali e quindi questo sarà il tema diciamo un po' centrale ma appunto il sottotitolo è abbastanza corposo perché la situazione che stiamo vivendo e il contesto che stiamo attraversando è critico, crisi economica e sociale che morde sempre di più e quindi al centro diciamo della, della piattaforma, ma che è una piattaforma molto elastica che si continua a implementare eh, di volta in volta e sostanzialmente di giorno in giorno si parte dall'acqua, si parlerà anche di terra perché proprio in quel weekend, cioè il 16, il 17, il 18, Lo ricordiamo, Genuino Clandestino, la rete delle eh, comunità eh, per, a difesa della terra, si riunisce proprio nella sua assemblea nazionale qua, qua a Roma, quindi si parlerà di terra, terra bene comune, di lavoro, reddito, casa, appunto beni comuni, diritti sociali e democrazia e questo ovviamente in Italia e in, e, e in Europa, appunto tenendo... insieme quelli che sono appunto il contrasto alle politiche nazionali ma anche rivolgendo lo sguardo più in alto a tutte quelle che sono le, le politiche europee e soprattutto i diktat che arrivano dalla Commissione Europea su quello che il governo italiano eh, dovrà fare nei, nei, nei prossimi mesi quindi appunto vogliamo portare e, e quindi chiedere a tutti e tutti di, di scendere in piazza per portare la voce Del, dei movimenti sociali proprio volta a, ad un altre, ad altre politiche economiche, altre politiche sociali alla difesa dei beni comuni, del welfare e, e, e quant'altro ecco questo è, è l'intento della, della manifestazione crediamo che sia il momento di come ci sono stati anche altri nelle scorse settimane ma che questo possa essere un'ulteriore tappa di un percorso che appunto faccia a alzare appunto, eh, la mobilitazione sociale e renderla anche più diffusa, più forte, più efficace e incidente nel, nel prossimo futuro perché eh, diciamo, va chiarito che il governo Renzi non può continuare A, appunto, a mettere in campo una serie di provvedimenti che vanno eh, contro, gli interessi, contro gli interessi collettivi. Per cui, questo è la manifestazione nazionale appunto per i beni comuni contro le privatizzazioni. Basta autorità, basta precarietà, no alle politiche della UE e del governo, del governo Renzi. Ricordo a tutti: appunto, l'appuntamento è a piazza della Repubblica, ore 14. rispetto al percorso siamo ancora in fase di trattativa con la questura come saprete bene gli ultimi giorni sono stati in altre faccende affaccendati a partire diciamo dalla, dalla questione da tutta la, la terribile questione emersa con la partita della finale di Coppa Italia e però siamo certi che appunto il corteo che noi abbiamo chiesto che intende proprio passare sotto dei luoghi simbolo come quello di Cassa Deposito il Palazzo, la sede di Cassa Deposito e Prestiti e la sede del Ministero delle Finanze alla fine debba essere concesso perché abbiamo ribadito più volte che la modalità sarà sicuramente pacifica, ma quei luoghi hanno, diciamo, simboleggiano eh, ciò che sono i, i contenuti pregnanti di di questa di questa manifestazione. Quindi noi vogliamo eh, sfilare e sfilare sotto sotto quei palazzi e facendolo in modo anche goliardico, colorato e allegro, come è sempre stato eh, tipico e caratteristico del movimento per l'acqua, però per noi è importante eh, fare dei passaggi che sono simbolici ma sono anche di, di contenuto in quei in quei luoghi il, il sabato 17, 17 maggio quindi l'invito è appunto a partecipare a scendere, a scendere in piazza c'è anche è stato creato anche un blog 17 maggio dove troverete tutte le, le informazioni del caso e facciamo anche un passaparola su questo e adesso ci fermiamo e una piccola pausa e poi riprendiamo appunto con la campagna Deliberiamo, Deliberiamo Roma, un qualcosa di interessante, anche perché qui si, sta, si è messo insieme una bella coalizione sociale appunto che punta a disegnare un, un altro modello di, di città.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 here resting my bones and this loneliness won't leave me alone listen, two thousand miles I roam just to make this dock my home now I'm just gonna sit at the dock of a bay watching the tide roll away ooh, we can sit On that darker bay, wasting time. Allora riprendiamo in diretta e appunto come preannunciato parliamo di questa campagna appunto Deliberiamo Roma e abbiamo in collegamento telefonico Paolo del Casale Pachamama proprio per approfondire un po' la questione e innanzitutto diciamo da dove nasce questa questa questa campagna e perché appunto alla fine si è deciso di mettere insieme quattro delibere che così apparentemente i temi acqua beni comuni scuola e finanza potrebbero avere poco a che fare tra di loro ma in realtà sappiamo che è esattamente Il contrario, quindi da dove nasce l'idea di questa campagna comune? Innanzitutto, buonasera a tutti gli ascoltatori di Onda Rossa. Eh, la campagna nasce da una consapevolezza. Eh, in, eh, stavo dicendo che le, le delibere sono di iniziativa popolare, quindi tutti e quattro i temi tra i trattati in qualche modo insistono su un percorso per il quale la rappresentanza politica oggi della giunta comunale di Roma. Eh, non riteniamo sia in grado di, di poterla fare, tant'è che ci muoviamo dal basso per poter fare in modo che eh, su questi temi ci sia un pronunciamento pubblico e, so e soprattutto una presa di posizione pubblica. Le, le delibere e le firme per eh, la raccolta delle firme appunto per le delibere eh, per quanto ci riguarda sono un, un modo per cominciare a comunicare alla città Eh, che rispetto ai problemi dei beni comuni e del patrimonio comune eh, dell'acqua e della scuola che anche qua stiamo parlando di un bene comune essenziale eh, dobbiamo muoverci dal basso e dobbiamo muoverci con la consapevolezza che eh, ed è per questo che la quarta delibera quella sulla cassa depositi e prestiti che andremo a presentare a breve per la, per esempio la prossima settimana abbiamo individuato questa La sede della Cassa Depositi e Prestiti, come uno dei momenti eh, di propaganda per la manifestazione eh, nazionale dei beni comuni che ci sarà il 17, appunto, per i beni comuni e contro la privatizzazione. Nasce da questa consapevolezza, eh, da, dal fatto che la giunta, nei suoi primi dieci mesi eh, di insediamento, non è riuscita, nonostante sia stata eletta. Eh, proprio sul, su, con lo slogan Roma eh, bene comune non sia riuscita neanche a mettere all'ordine del giorno questi temi, anzi per esempio sul patrimonio eh, che è una, un argomento di quelli che ci riguarda, la, la tendenza approvata a giorni, da alcuni giorni con il Salva Roma è quella invece opposta, cioè di continuare... a consolidare gli interessi privati con quello che è il patrimonio pubblico. Invertire questa, questa rotta è una necessità eh, a partire dal fatto che la crisi economica è una crisi strutturale e se quest'anno eh, perché poi ci dicono ah, ma se eh, non ripaghiamo il debito non possiamo andare avanti, quindi il patrimonio lo dobbiamo vendere perché dobbiamo ripagare il debito eh, si spostano di dire che questo debito è un debito quantomeno ventennale eh, Parametrato con il patto di stabilità per i prossimi vent'anni a 50 miliardi all'anno, e se quest'anno se si vendiamo il patrimonio, io penso che il rischio grosso è che nei prossimi anni ci si venda oltre che l'acqua anche l'aria che respiriamo, e ovviamente questa cosa non possiamo tollerarla. Ecco, infatti appunto come dicevo prima un po' provocativamente sembra che le cose non i tre quattro temi non stiano insieme invece già abbiamo un po' così eh, dimostrato che è esattamente, esattamente il contrario proprio perché appunto questi i temi... No, i temi essenziali della vita dei cittadini cioè la scuola, l'acqua è un bene pubblico di per sé la scuola e il patrimonio che come soluzione per i problemi che riguardano oltre che il diritto all'abitare ma anche il diritto al lavoro e il diritto all'integrazione, perché eh, il patrimonio abbandonato, sia pubblico che privato, può essere, anzi deve essere, secondo noi, utilizzato a questi scopi. Eh, l'ultimo diciamo che è quello un po' di più difficile, perché acqua, scuola e patrimonio si capiscono, l'ultimo che è quello un po' più difficile, cioè sulla gestione della Cassa dei Posti dei Prestiti, che altro non è che la nostra l'unica banca pubblica che abbiamo in Italia perché è fatta con i soldi dei risparmiatori, dei libretti postali, dei botte, dei CCT, dei piccolissimi risparmiatori e appunto l'utilizzo di questi, di questi soldi che sono il cash, il portafoglio dell'Italia, non può essere anche questo assoggettato a quelle che sono le logiche dei profit, del profitto, a quelle che sono le logiche. del mercato e soprattutto a quelle che sono le logiche eh, dei fondi monetari internazionali. Ecco, infatti forse quello è diciamo è un po' il il macro tema che alla fine collega un po' a tutti, no? Cioè perché appunto l'acqua, il patrimonio, la scuola sono diciamo possiamo definirli per eh, così eh, estensione dei beni comuni e la questione della finanza e di come viene utilizzata adesso la finanza è eh, diciamo per mercificare e privatizzare questi beni comuni invece con quel testo di delibera si intende proprio l'esatto l'esatto contrario cioè valorizzare realmente i beni comuni ma non come si intende per esempio nel decreto Salva Roma che è stato proprio approvato definitivamente la scorsa settimana cioè la valorizzazione del patrimonio pubblico come viene espressamente letteralmente detto nel decreto è, è inteso esattamente come privatizzazione cioè come cessione al mercato cioè esatto. valorizzazione in termini in termini monetari ecco mh, magari visto che tu fai parte un po' più più diciamo di, di quella eh, coalizione che ha preparato e ha lavorato per mesi sulla, sulla questione del delibera del patrimonio ci potresti illustrare brevemente diciamo quali sono i contenuti visto sull'acqua qui ne abbiamo parlato tante volte e magari poi ci sarà modo eh, prossimamente di farlo rispetto anche a quella della scuola ma magari con te analizziamo i, i tre punti per così dire principali della delibera di iniziativa popolare sul patrimonio visto che è un tema che è al centro del dibattito pubblico nazionale perché già più volte è entrato in provvedimenti appunto la cessione del patrimonio proprio tramite Cassa Depositi e prestiti Che appunto sia da sostanzialmente intermediario. E però ovviamente rientra anche nel dibattito attuale, visto che adesso l'amministrazione capitolina deve definire il cosiddetto piano triennale di, di rientro e quindi capire anche diciamo, come muoversi rispetto al rientro del debito. Allora, sul discorso del patrimonio, innanzitutto noi partiamo da diciamo un, un minimo d'analisi teorica, no? Nel senso che. Eh, lo sviluppo e la crescita, che sono i due termini che vengono sempre utilizzati come panacea per uscire dalla crisi, sicuramente non possono essere più fondati sul cemento e sulle fabbriche, nel senso che costruire ulteriori cementi, ulteriore cemento, ulteriore patrimonio immobiliare in una città che non ne assorbe più, anzi quello che è stato costruito negli ultimi eh, 5 anni. Mh, da statistiche dell'Acer direttamente pare che il 60% sia rimasto invenduto e quindi noi abbiamo oggi un patrimonio immobiliare enorme dentro questa città eh, che non può essere più assorbito dal mercato, in più oltre a questo c'è tutta un'altra serie di patrimonio eh, che mh, può essere individualizzato in quelle che so i degradi dentro i quartieri, no? in ogni quartiere ci stanno palazzi abbandonati fabbriche abbandonate ecco noi pensiamo che con questa delibera di fissare eh, alcune linee quadro cioè eh, questo patrimonio essendo un patrimonio pubblico e quindi soltanto amministrato da quello che dovrebbero essere gli enti di eh, prossimità municipi, comuni eh, province e regione Eh, deve essere in qualche modo utilizzato per fini pubblici, per fini comuni. Ovviamente negli anni eh, questo non è stato, anzi molte volte eh, in alcuni progetti di rigenerazione urbana si è sempre vissuto l'elemento eh, del privato come un elemento eh, e anche qua la storia sta un po' dappertutto, cioè privatizzare. negli ultimi vent'anni è stato fatto passare come un cancetto migliorativo rispetto al pubblico che non funziona o rispetto al pubblico che è più lento o rispetto al pubblico che non riesce a dare soddisfazione sul discorso del, del patrimonio il, il precipitato eh, sta proprio in questo, cioè un del patrimonio pubblico ha finito male e soprattutto la valorizzazione di quelle esperienze che a Roma ci sono che hanno utilizzato dal basso una parte di questo patrimonio per farne dei modelli degli esempi di utilizzo sociale eh, come possono essere appunto Scoop, Officine Zero eh, lo stesso Casale Pachamama eh, al Casale Alba 2 moltissime realtà da questo punto di vista si stanno proiettando non più soltanto sull'utilizzo del del patrimonio in termini culturali o in termini sociali aggregativi, ma anche in termini lavorativi eh, o quantomeno imperniati su un, un discorso che vada a inquadrare il reddito. A questo si somma la necessità di dare una risposta alla urgenza della del, de, de Casa a Roma, come dimostrano eh, le, le manifestazioni o comunque i movimenti che fino a qua hanno rappresentato questo tipo di esigenza e vista appunto che i soldi per costruire case popolari non ce ne sono, rigenerare e riconvertire patrimonio pubblico anche in termini abitativi potrebbe essere non solo una soluzione che dà risposte, ma anche una soluzione economica da questo punto di vista. Terza e ultima Eh, peculiarità di questa delibera è che una volta eh, valorizzate queste tipo di esperienze qualunque attività chiamiamola commerciale che si fa all'interno di questi posti eh, riconvertiti rigenerati eh, eh, portati diciamo eh, in termini di operatività eh, su quello che devono essere Eh, le attività commerciali fatte all'interno per eh, rimettere e risistemare il posto in qualche modo non devono essere assoggettate alle logiche di mercato attuali cioè l'IVA, le tasse, devono essere detassate questi sono i tre elementi peculiari di questa delibera che noi speriamo eh, con una numerosa raccolta di firme ma soprattutto una consapevolezza ed è questo l'elemento che accomuna tutte e quattro le delibere, tutti e quattro i temi la consapevolezza di cominciare a costruire un modello diverso di questa, di questa città che sappia soddisfare i bisogni degli ultimi ma soprattutto sappia in qualche modo condizionare quelli che sono stati gli interessi forti di questa città, gli interessi privati Ok perfetto, intanto ti, ti ringraziamo Paolo, solo magari ricordiamo dove si possono avere le informazioni sul, sul web perché i banchetti diciamo, di raccolta firme per chi volesse sottoscrivere ce ne sono tantissimi in giro e quindi qual è il sito di riferimento per capire poi che tipo di orari... No. e dove e inizia trovarli. Punto. Org, speriamo che sia.org però sicuramente se andate su patrimoniocomune.org o su deliberiamoroma.org eh, eh, tutti gli ascoltatori possono ricevere. Le notizie e le informazioni riguardanti i posti dove possono andare a firmare e soprattutto riguardante la possibilità di cominciarsi a attivare loro in prima persona. Chiediamo un sostegno e un aiuto a tutti gli ascoltatori affinché si attivino loro in prima persona insieme a noi a percorrere questa, questa strada. Bene, ancora grazie Paolo e poi alla prossima. Buona serata a tutti. Ciao. Bene, e allora credo che a questo punto abbiamo già sforato di cinque minuti, possiamo chiudere qui questa puntata un po' più rapida e veloce di Entropria Massima, eh, ricordando appunto la manifestazione nazionale del 17 maggio, che è in diciamo così in stretto collegamento almeno per i contenuti rispetto a questa campagna e iniziativa eh, di delibere di iniziativa popolare su Roma eh, che appunto riguarda i beni comuni e le risorse con cui proteggere e difendere i beni comuni e quindi ecco vi aspettiamo ovviamente numerosi a firmare ad attivarvi per raccogliere le firme e, e poi il 17 maggio, sabato 17 maggio tutte e tutti in piazza a partire da Piazza della Repubblica eh, alle, ore, alle ore 14 per un, un grande corteo appunto a difesa dei beni comuni contro le politiche di austerità e di privatizzazione e di precarizzazione del governo Renzi ma anche dell'Unione Europea. E ringraziamo ancora tutti gli ascoltatori e alla prossima.